Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. As-salatu was-salamu ala rasulillahi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yawmiddin. Allahu jazzalla wa falenderojm dhe vetem per tindim dhe falje kërkojm lavdata dhe bekimet Allah qofshim i Muhammedin sallallahu alaihi wasallam bi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderu Allahsar jemi ende në ditën e gjukimit dhe njare dhe zhvillime që kanë të bëjnë me te dhe kemi përmendur në takimin e fundit logari dhenjen për Allah të mëdnuar dhe kemi filuar që të flasim dhe që edhe për peshorën Andaj sot dhe të vazhdojmë të flasim edhe me te i për peshorën duke përmendur disa pika që do të plecojnë atë që kemi përmendu në takimin e kaluar. Kemi dhënë të logar i dhenja, atje pa dyshim se pas marrën se fletushkave dhe librit që në te është shkruar veprimtaria njëriut, njëriu me te i prezentuot Allah të mënuar dhe filan që në disa rase njëriut të kontestën atë që e shkruar. Dhe Allahu xhallahu ala i asil dëshmitar sikur se kemi thën, për tia ja dëshmuar se ajo që është shkruar është e vërtetë. Dhe në baste kësaj dikush lavdërohet, e dikush qortohet dhe kritikohet për atë çfarë ka bër. Por megjithatë, edhe pse Allahu munduar, nuk ka nevojë për azën nga këtu. Nuk ka nevojë Allahu xhallahu ala për azën nga këtu për ta vendosur drejtsinë, për megjithatë, për ta bindurubin se vendimi përfundimtar që do ta marr është a është tersisht i drejt, Allahu xhallahu ala krahas kësaj edhe i ja e vendos peshorën. Edhe pse njëri e den den ridikon kur a sh libnin ti e tij çfarë shkruan, e den den ridikon se si do të jetë përfundimi i tij. Megjithatë, Allahu xhallahu xheraliu e vendos peshorën ku do të peshohen veprat e robëve të Allahut te barekuta. Normalisht, sepërkat peshorës në nuk e dimë realisht ç'i si duket ajo, ngasë nuk ka interes ta dimë Po të kishtë e interes të dëbi, do të nga lemran të përte Allahu Gjellewala. Por nuk nga duhet të adim realisht si matë kjo pëshore. Por a e që duhet të adim është, se matë të jasë është shumë e drejtë. Dhe gjithashtu, ka orë në të smetime, se është shumë e madhe. Ma di, kur e kanë pa me lajket Allahu Gjellewala këtë pëshore, kanë thënë se po të dvënduësët në te edhe qilë dhe tukëa, do t'i zinte në atë peshore. Dhe janë mahnitur nga madhria dhe nga madhështia e Allahut të mënduar në krimtari. Se përkat asaj që vendosen në peshore, do të thotë në disa argumente ka ardhur se vendosen veprat e mira të njerëzit. E në disa transmetime ose edhe argumente ka ardhur përmendje se vendosen fletushkat e njerëzit. E në disa argumente kose vendosen vetë njeriu i cili ka qen kryesi dhe vepruesi i veprave. Sidoqoftë, nuk ka kundërshtim me gjitha këtyra, nga së gjitha këto japin të kuptojnë për një proces të drejtë, të përpik dhe shumë preciz të matjes së veprave. Ndërsa i përket mënyrës se si e prezanton rezultatin kjo peshore, është për hab tek njeriu duke thënë se në qoftë se anan marrën ana e djathtë i bje se kjoj njëri është shpëtuar ndërsa në qovë se rëndon më ti për anë e majtë atër i bje se është i dënuar nuk vepran kështu peshorje kur anë nuk flet për dy luet të rëndimeve, por një rëndim është apo fëmën thekullet me vazinu, ati që i rëndon peshorja, ky ka shpëtu o mën hafët me vazinu edhe ati që peshorja i del e letë pra në i ka rëndë edhe ka letë jo si kurse në peshorë Dhe që se anë njëra duhet marë marën se tjetra Nërsa në peshorë në Allah Gjallewala Nëse vijem marën Atër është shajnë se punë të mira përëndojnë Në që fëse letonë punë të mira nuk rëndojnë peshore Nuk e marën në masë në dur Atër kjo bia se kënë njëri nuk e ka kaluar Pragun e shpëtimit Allah në ruajt Nuk e ka, nuk e ka kaluar pragun e shpëtimit Gjithashtut edhe Se përket peshorës Dhe dhe dhe Allahu Gjellihola përmenë në Koran Se ka për njënzve Nga mungesa e ma dhe E, e, e punve të mira Nuk kanë pun të mira Në krasim me pun e ligë dhe të këqia që i kanë Do të të përta peshore A kur farvlerë nuk do të ketë Nga se edhe për dëvendosishin Pun e tyren peshore Apo Atër nuk do të të vizit e fare Nga lehtësia e punve tyren Do të të punve të mira Përndaj, si pasaj kuptojmë se në peshore vendosën punë e mirët njëriot dhe në qovë që rëndojnë kanë peshë të rëndë të caktuar si pas kërkesëve të zote gjelle gjerali hu këj njërët ishpëtuar dhe paraset ka lejtë të kërëndimi i veprave dhe peshore dhe qëfar i bënd të rënda këto vepra edhe një gjendë në lidhe me peshore gjitha këto që i kemë përmanë dhe në tani si kërësit seka dhe me heret do me thonë janë të botë jan të botës së fshat, tash që ne nuk e shohim. Por për dysonda ka lemëruar Allahu për tu ne bësin bindshëm se ekziston edhe kjo edhe ajo ja, gjithçka që e kemi përmend, dhe kjo që po flasim për të, për vendosin e, e peshorës. Dhe Allahu te bara kuta la përmend se në kët peshorë do të vendoset çdo gjë, e vogël apo e madhe. Nuk do të mungon asgjë nga veprat e njeriu që ka bër, pa u vendosur në kët, në kët peshorë. Andaj, do të përmendë me të dobit e kësaj Se qëfar dobi e ka të kuptujmë Se do të vendu të dëgjën e këtë peshore E përmenda se peshoreja rëndan dhe lehtësohet Andaj, qëfar e bënë këtë peshore të jetë e rënd Ose qëfar e bënë një rap të jetë e rënd të kalau gjellë e uranesen Të nërrua dhe zër, pa dushim se Ajo që e rëndan përshor një pun të mira Mirë po Ajo që i bën pun të mira të rënda të kallahu është Sinjiriteti Nga se dy njerës mund të abën të njëtën pun E njëta pun në aspekt në jashtëm Mirë po njëri e ka vepërn e rëndë sa so kodra E tjetëri e ka vepërn sa so, nështa një, një flet e thjesht dhe kësaj bote që nuk përshor në një që nuk përshor në një që një që një që një që një që një q Qfar ka bërë që këta njërë me pas dalim me zvepreve? Njeti tyne, qëlimi, sinceriteti. Për ndaj, e para që duhet të adim në lidhje me veprat e mira dhe rëndimin e tyne ditë në gjykimit është, se aja që bën punt e rënda të kalau gjeleole dhe e rëndën peshorën, është sinceriteti, njeti sinqertë dhe vërtëtsia e robit kërshi puve ti të mira. Kjo është e para. E dyta që ë rëndon për shurat ditën e gjykimit, po duhem se është besimi kualitativ. Besimi që ka pas njëri në Zotin xhalllehola, por cilësor kualitativ. E si është besimi kualitativ? Nuk është vetëm të beson në atë që kërkohet, unë besoj Allah, unë besoj pejgamber, besoj këndrequt që beson. Mirpo kërkohet edhe të kët cilësinë kët besim. E çfarë bën një besimtar? E bën bindje dhe ndikimi i këtij besimi jetë në jetën e përdajmë pashambull në njëri beson dy njerëz besojnë se Allahu xhallahu ala dëgjon don edhe ky beson se Allahu dëgjon edhe ky beson se Allahu dëgjon më po ky që beson që Allahu dëgjon veç beson ndërsa një etë përdeshme nuk kruaj çka flet apo nuk kruaj çka flet bën fjalë për gojën shtëp i akuzon shon fynë kështu mërat ky ka besuar se Allahu dëgjon por ku është ndikimi këtij besimit në ti nuk kesh besim cilësor, nuk kesh kvalitativ, nuk keni qetërushëm. Do sa ky dyti ka besuar se Allahu dëgjon dhe, dhe si reflektim i këtij besimi ruhet në gjuhën e tij. Çfarë po flet, çfarë po bën, Gjasusi se Allahu po e dëgjon, kudo që ai, gjithëndë kudo që ai flet dhe çfarë do të thajë flet. Andaj këta dy kanë besuar njëjt në kuptimin e teorisë, por në aspektin e cilësisë dhe kalitetet dallojnë shumë mes vetave. Prandaj kërkohet një besim cilësor dhe kvalitativ. Për të rënduar pëshoja ditën e gjukimit Për këtë arsuj e dhe Ka thënë pejgamberi sërë Allahu e sëllëm Në një ditë dhe gjadë Që fjalla la ilaha illallah Nëse vendosën pëshoja Dhe pastaj vendosën Qitë dhe to kanonën të jetër Do të rëndon të fjalla la ilaha illallah A që shtëronë Por jo thënjë asaj pa kuptim Jo thënjë asaj thjesht si fjallë goja Por la ilaha illallah me bindja La ilaha illallah me pranim La ilaha illallah me nësht La ilaha illallah me parulje, me dashuri, me ato që e kërkan fjalla La ilaha illallah dhe Aja, kja e bën këtë fjallë cilësore, e bën kualitative Dhe si e tjith bët e ronë dhe në gjykimit Nuk ka gjë më të rëndë në peshore Se fjalla La ilaha illallah Ska me ronë Ama kurthuat me bindje Kurthuat me cilësi dhe kualitet Juve shtirë si fjallë bujt, pa kuplu qëfar përthu Dhe pa ditë se qëfar kërkan kjo fjallë prej, prej të ije Për në besimi k manifestohet përmesë kësaj dëshmi, ila, ila, ila, la, e rëndën në masë të madhe pëshorën, si kurse e përmenda njën nga dite që fëtasim për këtë qështja, të madhe. E treta që duhet të kemi parasysh në rëndimin e pëshorës është, si e li e mirë, morali, edukate e besimtarit, e rëndën shumë pëshorën në ditë në gjykimit. Mohamedi sëllë Allah sërën ka thënë, Gjeja më erënd në peshore të ditë në gjykimit si ka aja që ma shumë të erënan peshore e në jëfë për në dudë me me u rëndu peshore, me ardhë rënd Gjeja më erënd ditë në gjykimit është hostën këlluk sëllja mirë, edukatë e mirë fjallja mirë qëndrimi mirë, sëllja mirë e ketë ato që kanë bëj me moralin dhe me edukatën e pesimtarit për në kamë si njëri bani badete Në kuptimin e asaj që disa nga obligimet i kryen Mirë po, kam mundësi që këto obligimet të kryera Pa ndikim, pa cilsi Pa reflektim në moral në ti Mos të rëndon në peshore në sa duhet Për këtë arsiju edhe Muhamedi sallallaz më ka thër Aja që mësë shumë të rëndon në peshore në ditë në gjykimit është Si edhe e mirë Sa i ka kërsu vë menje moralit Që tjeti kujdeshëm që po fletë si po sillet. Nga morali i mirë është rruga e nderit, nga morali i mirë është turpi besimtarit dhe besimtarës, nga morali i mirë është bujarija, nga morali i mirë është mirësia, nga morali i mirë është fjala e mirë, nga morali i mirë është rrugë e gjuhës, e syrit e këstëmorat. Andaj morali i mirë dhe sjella e mirë dhe edukata e mirë janë ato që e rëndojnë peshorën e ditë gjykimit. Dhe gjithashtu ajo që e rëndon shumë peshorën e gjykimit e rëndon e bientron dhe na e lehtëson kalimin e pragut të shpëtimit është përmendje i Allahut azhajal. Dhe jeni ka thudit që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Kelimetani, kelimetani xhfifetani alel lisan, habibetani lel Rahman, thqiletani fil mizan." Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi alazim. Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka thon, "Jan dy fjalë, dy fjalë," ka thon. Të leta në gjuh Të dashura shumë të kallahu Dhe të rënda Të kile tani, të rënda në peshore A di të gjukimit Dë fjallë, të leta në gjuh Po shumë të rënda në, në peshore Cëllat të të fjallë Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahi ladhim Me thonë njëri subhanallah Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahi ladhim Të dë fjallë, të, të leta e në gjuh me thonë E së pak njështë di thonë Por njësër e rëndojnë shumë peshore dhe në përgjësit të nërë lezëm, përmendje Allahu të dhe gjellë është me vlerë të madhë dhe vëqmë këtë botë. Mirë pa, shumë, shumë lehëcime ditë në gjykimit i asëqilë robet përmendje Allahu të dhe gjene këtë hadihë që me te duha dhe në përfundoj këtë temë për sëtë, që ka të bëjmë përmendje Allahu të dhe gjellë. Muhammed s.a.w. si kurse e dini, Ka pas Mrekullit shumë ta ja qellojë ka dhon, Mrekulli, gjëra të jashtëzakonshme. Parti bin njerëz që është i dëguari Allahut. Një gamrekullit më, më madhore pas Kur'anit, ç Kur'ani është mrekullia më e madhe. Nuk i është dhënë dikujt mrekulli as një pejgamberi mrekulli më e madhe se mrekullia e Kur'anit. Kur'ani është mrekulli nga çdo aspekt. Por mrekullia e dytë pas Kur'anit që i erdhi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është mrekulia e israsë dhe, dhe i mëraqit. A i ullëthimi i famë shumë dhe i njorë i ullëthimi të pejgamberit sëllëm brenda natës në qëjtë e shumët dhe ullëthimi i ti në, me zë vërëhet, jashtë, jashtë tokës. Në atë ku ka qene pa kuptushme, sa njerët pa e ndërtojnë i pa isi dhe pa dalin. A nuk ka mundë si Allah pejgamberit ti me e të rjekë e me vëdhë? Ka mundë si me e shetit, ka danë e shetit. Andaj e ka Shetit në përqet Që i ka kryua laugja në uala Dhe pegamberi së në lasër në këtu them Në gjitho qil Që ka kaluar është taku me një pegamber Në qilë në parë e ka taku një pegamber Edhe ka bo ma bet me të dytit Kështë në ratë Dhe ka arrit në qilën e shtatë Që ka një kja është Shumë do me shum të thënse Dhe me porosit madhe Kë e ka takuar në qilën e shtatë Ibrahimun alayhisalamu. Tashjet e shtatë, aty mos nalti pejgamberin më të madh, më Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Ibrahimun alayhisalamu e ka takuar. Ibrahim alayhisalamu, çfarë i ka thënë Muhamedit alaihisalallahu? Se ka dy burrat më të mëdhai historitë njerëzimit po takohen. Sa të mu taku, për shkak të dy njerëz mëdhai, dy fuqi mëdhai e mu taku, njerëzinterzon e çka bënë më habet, çfarë vendimi kanë marrë tërzoni njerëz. Se njerëz të mëdhai kur takuan, Gjithë tjetë interesurën se muhabbet, që ka u bu muhabet, qëfar vendime kanë marë se ju në interesanë? Ndërsa, anë dimë na qëfar vendime kanë marë Allah, të të di pejganëbert, majtë Allahët, kur kanë bu muhabet me zveti? Qëka i tha Ibrahim e sëmë Muhammedit a.S.A.? Që i tha? Që ka këten dë njerëtë matë nëjë, nuk kanë hisrit njerëzimit njerëtë matë nëjë se Ibrahim e sëmë dhe se Muhammedit sallallahu sallam. Kjo është blindja jonë, nësime të të në kësu në athojnë njështë matë afert Allahot dhe njështë matë mirë që kanë shkelë më fëtyrë në tokës dhe kresët matë mira në të gjithë universën që Allah e ka kryu janë Ibrahim e al-Sëm edhe Muhammed e sallam këta janë taku në këtë natë edhe Ibrahim e al-Sëm i ka thonë Muhammed e sallam i ka thonë i banë selam o metit tënë të gjithë ju ka bohë selam Ibrahim e al-Sëm për mesë Muhammedit salam salam. I ka thonë bëni salam, u metit edhe qëja këtë porasi, për meje, që ka pej shta qeje vatje, pej gjennete vatje, pa e porasit u metin me këtë salam. Ka thonë thuju, se gjennete e ka token shumët mirë, edhe ujt e ka shumët mirë dhe të shishën. Thotë pofushat i ka të pambilurat, subhanallah fushati ka të pombjellura u ghrasua edhe mbjellja e këtyre fushave në xhenet është subhanallahu alhamdulillah la ilaha illa allah allahu akbar a inji di këtë fjalmë thon subhanallahu alhamdulillah la ilaha illa allah allahu akbar s'art tu shti ti e mbjell fushën tonë në xhenet ande shikoj dhikra allahut sa është i lehtë sa është i lehtë as sa shumë sije So shumë cilë Me një levizit të gjuës Dhe me një komunikim mes gjuës dhe zemrës Me di që ka përthu Me kuptimin e saj So shumë munisht me arrit Andaj me përmend të latë E rëndon pëshoren Me përmendin e Allahu gjallë gjallë hu I aletësën vetës problemet këtë dunja Me përmendin e Allahu gjallë gjallë hu I rëndon i badetet Sikurse ka thonë pejgamberi saollam kur e kanë pyet, "Cili është ibaditi më i maj mirë?" "Adhurimi më i mirë i dërguar Allah, cili është?" Ka thonë, "Qajnë të aj në të cilën më shumë për të përmendet Allahu." Ai ibadat që më shumë të Allahu përmendet, çka është më i mirë. Andaj ai që afushi adhurime është përmendje Allahut, dhaj që e mbjell xhenitin ton, e zbukuron xhenitin ton, e lehtësë arritën tonë në xhenet është përmendje Allahut xhe vllai. Përda ajo që e rëndon peshurën është përmendja e Allahut të pafundme. Prandaj të munduam të cilëspoku këto katër t'ju kushtojmë vëmendje të ndëruar vëllezër. Apo sikurse e përmenda në kuadra të përmendjes që e rëndon peshurën tek Allahu xhalla xhelalu nga besimi kualitativ fjalë la ilaha illa allah, nga sjellja e mirë, e nga përmendja e Allahut xhalla xhelalu, e të cila të shumta që i ka përmend Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj gjithë këto e më kuptuat. Se Allahu të barë e këvëtala e dënë drejtësin, dhe Allahu e orenë pa drejtësin. Allahu e dënë drejtësin dhe e orenë pa drejtësin. Pra ndaj në basë, ose që e dënë drejtësin, dëshërën që me e bindë robin, se vendimit që është marë për të është, komplej drejtë. Ja e fletushkat, ledzëja që ka shkun këtu, a, kiboket, a e kibokët, a së kibokët, komplejt e pranan me dëshmitarë, prapën fund, hajtë dhe po e vendusën prapë Shikujmë se që ka përder për kësa ja për Allahu e do në drejtsin Andaj edhe Allah i do në të drejtit Dhe Allahu nuk e do në për drejtsin Dhe nuk i do në të për drejtit Dhe gjithë nështë e dyta është Ta kuptojmë se Në këtë bot e kemi të mundshme Në ka e për la mundshin që Të dimë se qëka është eron e qëka është e let Ka njerës që këtu bajnë Për sroni pun E të allajnë të leta Ka njerës q por slet i bujn do pun po ta llojën trona. Bun i mëqem, andai shikot te Allahu çka është rond. Jo çka duket ty rond, jo çka njerëzit me e thon rond. O kjo te Allahu çka është rond, ça të marrë me vete edhe niset e Allahu xhallahu te peshon rond me lenë Allahu te manduar, aja çte çti eki pun ka dunya. Përmendje Allahu xhallahu alash më se e rëndësishme nga shumë ato çë i përmenda. Allahu na zbukuroi zemrën për mendje ti dhe xhuvet Allahu na zbukuroi për mendje ti. Dhe Allah, Allah në mundësor që të të një gjykimit Në rëndohet peshola me vepat mira Dhe të karejmë pragun e shpëtimit Për të vazhduar më të utje me Uthëtimin rejënetit Allah ishë për lefët Më sërë Allah më lë muhamadu më lë alë A lejë sërë më sërë më sërë